На безмежному, мов, сучасній аеродроми-полі у землю вросли, наче ті дерева, якісь людські постаті, з обличчями членів Яропільського ревкому. І кожний цей врослий у землю революціонер тримав, мов, атлант понад собою аероплан. Хмару, дитину з щасливими блакитними очима, соняшник і кулемет. А небо наче рушник було вкрите червоними і чорними півнями. Саме тоді разом з першим сумським комуністичним полком випадково потрапив у Єропіль відомий мексиканський революціонер та художник Хосе Хорхе Пачеко. Обличчя тютюнового кольору Довге волосся жорсткими паслами падало на потилицю, сигара в роті, пронизливі чорнющі очі, важкий кольт на правому боці, солом'яний бриль сплетений якимось дідом на Київщині, шкірянка та червоні чоботи з бронзовими острогами графа Потоцького. Хосе Хорхе Пачеко остовпів, побачивши Яропіль у празниковому вбранні. З почервонілими от щастя очима бігав мексиканський революціонер по місту, відкриваючи для себе все нові і нові дива. На Волинському Майдані колись стояла кінна статуя імператора Олександра Третього. За наказом Смаглія було проведено деякі переміщення. Тепер уже кінь сидів на голові бундючного імператора, а на кінській спині бродячі акробати поставили збитий з дощу кін та влаштували циркову виставу, стрибали, крутили сальто, мортали та інші свої фокуси-покуси показували єропільським дітлахам. Від видовиська цього хосе-хорхе-пачеко прийшов у такий екстаз, що витяг коль та тричі бабахнуло небо, продарявивши білу безневинну хмару над нашим містом. А коли, познайомившися з Маглієм, побачив перші обриси його знаменитої картини, то зовсім зомлів від радості й подиву і кинувся цілувати нашого героя, ледве не обсмаливши тому обличчя своєю бронатною сигарою. Зустріч ця нікому невідомого городянина нашого Смаглія із одним з найвизначніших згодом художників ХХ століття Хосе Хорхе Пачеко мала далекосяжні наслідки для світового образотворчого мистецтва. Бо пристрасний мексиканець, власне, в Єрополі збагнув, в чому повинно полягати мистецтво серця, а не розуму, бурі, а не затишку. Згодом, повернувшися до Мексики, Хосе Хорхе Пачеко заснував школу монументального живопису, прославивши своє ім'я на всіх континентах. Його гігантські фрески яких він натхненно поєднував, здавалося б, несумісні речі й видіння, прикрашали хмарочоси й комуністичні клуби, президентські палаци та атомні центри. І ніхто з критиків, які оточували шанобливо сивого Хосе Хорхе Пачеко, котрий із незмінною сигарою в зубах бігав по рештуваннях, ніхто з цих розумних, всевідаючих, витончених естетів. Так і не дотямив, чому свій малярський стиль він назвав смагліїзмом, або, як писали американські газети, «This famous style. – «Смагліїзм» увійшов у всі монографії, присвячені розвитку сучасного мистецтва. Та наш герой не віддав про те, бо не знав він ані іспанської, ані англійської мов, через що до нього та й взагалі до нашого міста – не долинули чутки про те, що ім'я Смаглія, члена Яропільського відділення Худфонду, навіки вписано у скрижалі модерного малярства. Лише зовсім недавно я, працюючи в Академічній бібліотеці Києва, випадково натрапив на монографію Стейні Джонсона Смаглізм in the Modern Art» – «Смагліїзм у сучасному мистецтві». А що герой наш розповідав якось мені про свою зустріч з Хосе Хорхе Пачеко, то я зрозумів, в яких єропільських джерелах народжувалися мексиканські фрески. Про це також виразно свідчать кольорові репродукції з розписів Хосе Хорхе Пачеко. Кожен об'єктивний спостерігач знайде в них відгумін картин раннього смаглія. Та, зрештою, цієї побічної мистецтвознавчої теми ми торкнулися принагідно, бо ж не вона є головною у моїх сьогоднішніх споминах. Між тим, мало помалу вчухли шалені вітри над Ярополем і потроху почали вкриватися рязкою життєві води нашого героя. Давно пожовтів і зотлів мандат, який проголошував смаглія головою в пам. Мяру. Одного благопристойного ранку приїхала фура єропільського асанізаційного обозу, і усаті дядьки в закаляних брезентових робах звалили на фуру